ירמיהו, פרק ט' מי יתנני במדבר מלון אורחים, ואעזבה את עמי, ואלכם איתם, כי כולם מנאפים, עצרת בוגדים. וידרכו את לשונם קשתם שקר, ולא לאמונה גברו בארץ. כי מרעה אל רעה יצאו, ואותי לא ידעו, נאום אדוני. איש מרעהו יישמרו. ועל כל אח אל תבטחו, כי כל אח עקב יעקב, וכל רע רכיל יהלוך. ואיש ברעהו יהתלו, ואמת לא ידברו. לימדו לשונם דבר שקר, העבה נלאו. שבטך בתוך מרמה, במרמה מענו דעת אותי. נאום אדוני. לכן כה אמר אדוני צבאות, הנני צרפם ובחנתים, כי איך אעשה מפני בת עמי? חץ שחוט לשונם, מרמה דיבר, בפיו שלום את רעהו ידבר, ובקרבו ישים עור בו. העל אלה לא אפקוד בם? נאום אדוני? אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי? על ההרים אסבכי ונהי, ועל נאות מדבר כינה, כי ניצתו מבלי איש עובר, ולא שמעו כל מקנה, מעוף השמיים ועד בהמה, נדדו, הלכו. ונתתי את ירושלים לגלים מעון תמים, ואת ערי יהודה אתן שממה, מבלי יושב. מי האיש החכם ויוון את זאת, ואשר דיבר פי אדוני אליו, ויגידה? על מה אבדה הארץ? נצטח המדבר מבלי עובר. ויומר אדוני, על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה, וילכו אחרי שרירות ליבם ואחרי הבעלים אשר לימדום אבותם. לכן, כה אמר אדוני צבאות, אלוהי ישראל, הנני מאכילם את העם הזה לענה, והשקיטי ממי ראש. והפיצותים בגויים אשר לא ידעו המה ואבותם, ושילחתי אחריהם את החרב עד כלותי אותם. כה אמר אדוני צבאות, התבוננו וקראו למקוננות ותבואנה, ואל החכמות שלחו ותבואנה, ותמהרנה ותישנה עלינו נהי, ותרדנה עינינו דמעה ואף עפינו יזלו מים, כי קול נהי נשמע מציון. איך שודדנו, בושנו מאוד, כי עזבנו ארץ, כי השליכו משכנותינו. כי שמענה נשים את דבר אדוני, ותיקח אוזניכם את דבר פיו, ולמד נבנותיכם נהי, ואישה רעותה כינה. כי עלה מוות בחלוננו, באה בארמנותינו, להכרית עולה למחוץ, בחורים ממרחובות. דבר! כה נאום אדוני, ונפלה נבלת האדם כדומן על פני השדה, וכאמיר מאחרי הקוצר, ואין מאסף. כה אמר אדוני, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר באושרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני אדוני, עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי. נאום אדוני, הנה ימים באים נאום אדוני, ופקדתי על כל מול באורלה, על מצרים ועל יהודה, ועל אדום, ועל בני עמון ועל מואב, ועל כל קצוצי פאה היושבים במדבר, כי כל הגויים ערלים, וכל בית ישראל ערלי לב.